یو کم دیر شما پارا سورت الدہر کی دے ابتدان زمونوے درستے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علال انسانی آیا راغلن دے پہ انسان بانی پہ جن سے بانی حینم من الدہری یو وقت د زمانی نه لم ی ش عدکوره نو د س شزکر کړړی شوی تاسوګورئ د ن نسل کا لمخ کی زمونږ استستاسو نام ب نشاننو په هرر زمانی یو داسې ووق راغلی د د نام و ای نوم دی نوچا پی جندی ناد چا خیال کی نوی نو ماد نشنشت کی نو ایک آفر انسان توی جمع با دوبارہ سوک پیدا کئی نو د نشن مشت کی نو دشتن با دی سنگشتن کم حل عطا علال انسانی آیان دراغلی پا جنس انسان بانی شینم مر دهره یو وقد زماننا لم يكن شيء ام مذكورا نو ده ش ذکر کړه شوه ان बेशक मुغچیو خلقنا الانسان پیدا کړه مو د من نطفت امشاژین ام د نطفې ګړې وړی نه چې د خاون د او د ښځې د زوجې نو نطف ګړه وړه شي الهله لمین وي د دی نه انسان پیدا کړی نه به تلیی دا د سر دپاره پیدا کو۔ اې د نن څینمې پیدا کو الله وای غرور مکا وا تکبر او لوي مکا وا لګري وان کيو د سن پیدا او يو سورج پس بدر نس جوړ شي د بدر کی چینجي بده اختوي دا بدن بده خاوري شي نو انسان تھا جزي مخ وره د انسان دا بدن د د پاسه پ سرمن ده الانې کلک پاسغی ووالو نو داسې پلی تهوي نه روي که په جاموله ګیدنو ممسه کېږي که کوی کې پریوهته نوبي پلیتی کې ی سوچ کوده داسې دی لکه او سړی خکله درستخواان په مجموعه غړول خولااندې د ګندې پرتهغرور مکوه ول نجاست او فلیتی د انسان بس پرده د لاند ټوله سده وینا بیدون کې دا و بیدون کې وینا فلیتا دا غند دا تاسو یې جامو نو وینځي کنا که اوساس کې کویل او پرهواتونو کوې په فلیتیږي کنا نب ثلیه مونګ امتحانا وزمائش کو د علی رضی الله انحو لوی عظیم شخصیت د دنیاس پکواله ذکر کوله وای ګره دنیا باندې شو غرور او تکبر دین کای وګره د انسان د پیدائش له وګره پیدائش څنګه ده مبالن فی مبال بیا وې د دنیا پټولو کې بهترین خوشبوئی سره آغمه شک دي ادم یو ویندا منجمدا د دنیا په ټولو کې بهترین مشروب صدي هغه ګب دی ادم د مچی یو لاړه ده دنیا کې بهترینې جاې صدي دار ښم دي ر او داب او دام دی او چیننج ګندږ د خیټینې روي نبتلی امتححانانه وزمای کو موږ د د فجعلناه نگرزول دے منگا دے سمیعن بسویرا اولیدن کے بسویرا اولیدن کے دلم غوگونا ورکڑی سترگیم ورکڑی چه پا دیبا دا اللہ دین او دا معرفت خبر یوری پا دیبا دا قبر او دا خپل جون دا مقصد خبر یوری او پسترګو بغوري ان ها دینا هو سبیلا بشکم چیو خود لمدد تلار چدا ګره لار د چ پدې نه غرازی نو منزل مقصود ته ورسیګي ام شاکرن و ام کفور یا بده شکر گزار وینو پنه غلا رب راضی الله جنت او خوشالی ورتملا او شي و اما كفورا او یا بده ناشکر وي نو پنه غلا رب نزي بلک داغي فزه پکا غلا رب روان شي ان هدنا حسبيلا بې شك مونږ چې خودلې مدد تلاراب ګور کتاب الله را لېګلې او خپل پیغمبر عليه السلام را لېګلې مونږ ته ني غلار دي مان او د توحيد خودلې ام ماشکرم و اما ام کفورا وبد يا شکرګوزار يا بد ناشکروي ان ابشک منګ چیو اتد نا لکافرینا تیار کړ د منګ د فار د کافرانو سلاسل زنجرنا واغلالن توخنا وشیرا اور د لمبو الله اللهم لا تجعلنا منهم وصلی الله تعالی علیه